دغه ورغه مکی صورت ده ترتیب په لاس کې یو لسم پد سورته یونس نازل له او نزول کې د 25 پد سورته یونس نه ده ترتیب کې پد یونس نه ده نو نزول کې هم پد یونس نه ده ارابط او مناسبت د دې صورت د مخ سره دوال صورتونه د زوات راو نه او دوال صورتونه شوروک اول کې پترغي بل القران باندې دا صورت یونس کې بل مناسب انکار د مشرکین او ذکر کړو چې ما نه نو لکما بمؤمنین چلټ انکارو نو سورت وهود کې دا غه اغه منکیرین او حالت بیانه‌ای چده بې ایمان او انکار کوي غراش داغه حالت وګړه یا سورت یونس کې دلایل عقلی او توحید باندي نو سورت وهود کې دلایل نقلی د انبیای او نبیانې په مسلې د توحید باندي یا سورت یونس کې نفذ شرف التصرف او نفذ الشرف فی دعا او شوا چه تصرف او فی دعا رامدت قولو والا یو اللہ دے نهود کی نفذ شرف العبادت او نفذ شرف العلم کی چه لائق ده عبادت او لائق د رامدت کی دول صرف و صرف یو اللہ دے یا سورة یونس کے ویلو چه زد اللہ ده عزام نیرے گم قدام صلح بیان نکلا پینزل نسم آیات کې. لو سورت یود کې صالح علی السلام حمد غسوې کومه بیان کړ دا الله نه یره کومه یا سورت یونس کې ویلو ها سورت یونس کې آلا اعتراض مشرکین او ذکر کړو پینځل سمات کې ايه ته به غیر هاذا او بدل ن سورت الوث کے تسلی دے چ خير دے کدی تداز نہ کین او کیدی پروا ما کوا دو نسمیات کے فلا ی کن فی صدر کا لعلک تارکم با ز ما یھا الیکا و غایقم بی صدرک ظلمتنگوا دی بیت تداز نہ کے شبات خو کیو پیغمبر اسن ڈالکا سینہ تنگ انکه د بیا راو دې ترازو نه د خل خو یا سورتی یونس کې ویلو چې ظالم او سوده چپا الله باندې دړو جوړه او د الله کتاب ول سمايات کې د سورته کې ودغه مضمون زکر کړي چې لوی ظالم هغه سوغ دې چې د الله د کتاب نه خلق نه کړي لوی ظالم آغه سوګ دے چې د الله دې کتاب نا خلق منکه اتل سمايات الا لعنت الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغون هواء نورم گن مناسبتنا تقریبا دیش مناسبه تو نمازه سورته هو د سورتي یونس را مخ القران کې ذکر کړی دی تقسیم د صورت نشته امتیازات صورت صورت ممتاز د نور صورتونو نا پبا یاد د سالور مسلو چ پک متریقا د سالور مسلو تفصيل او وضاحت کوي صورت يهود کې نو پدې طریقہ نور صورتونو کې نشته عبادت الله کوي د سالور مسلې جو سویم دا د صورت ممتاز ده چته غلط و خلق سرا ملګرتیا نه کې فاخر کې لا تكنو ال الذين ظلموا فتمسكم النار ملګرتیا خپره د ركون بم نه کې املان بم کې د غلط و خلق و سرا غره اذ ظالمان سرا اذ دس کار بن کې چدا غنبوی د دو دوستانی معلومي والله تر کونلهله ځې نه او که نه دوستستانانه د او سره او سااتله نو په د م کومونار تاسوتهبور رسېږي <وَرَشِي> سرت مم تاځې پاغه عې حنیز باندې چې میمانه راغلو د ابراهیم لسلام ننسخې او لرد کلی اوڅوربه سې حنی زړت شوي۔ دارنګي صورت ممتاز دے چ صالح علی السلام تا قوم ویلو قد کن تفینا مرجوا اثمکه په خادو شرارتانو نو وی یا حضرت نوح علی السلام خپل زوی ته و ای بچیا لا اسم اليوم من امر الله الا مرهم او بچیا ننده بشک دو نن بچاو ورکولوالا سوک نشتا بغیر د الله نه نه د پیر بشکول شي نه خزا او نه زیارت او نه دربار او نه بغیر د الله نه اويسا اوي لا جبلن یاسمن من الماء اگر دریت به اوخه جما او ما الت زیارت نو دربار نو ما باغ بچي نورم ګر امتیازات د صورت دي صورت کی بیان د دې سلور مسلو تفصیل کيده سلور مسله او دغه وضاحت کئ خلاص او مقصد د صورت بیان د دې سلور مسلو یو مسله عبادت د یو الله کئ العبادت للہ وحده او په دې سلور واقعات بیان د مایا تو ګور ماخذ الله تعبدو الا الله الله تعبدوا الا الله بندګي بنچکوې دې اراده بغیر د الله نه عبادت بصرف او صرف د یو الله کوي ا عبادت بسرف د یو الله کوي بیا شپګې اجتماعات اللہ تعبدوا الا الله نوح علیہ السلام فواکہ کے بیاد حضرت ہود علیہ السلام 50 استمیاط گور 50 وائلاد نہ خا ہم ہودا قال یا قوم عبد الله ما لكم من الہ غیرو ازما قوم اد یا اللہ عبادتک دم مخلوق بن کوئے بیاد صلو رمزل وګوره ياش بيت د صالح عليه السلام واقعي والى سموده هم صالح قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره بي وګوره آیات نمبر سلو اتيا سمزل شو انزمزل والى مد ين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اقموا الله تعبدوا الا الله نوح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله الله تعبدوا الا الله نوح يا قوم اعبدوا الله صالح عليه السلام يا قوم الله شعيب عليه السلام يا د شپجمزل اخ یاګړي ال او ف بو للله غب السماواې والار ولي يرج امرو كلو نو فعابو چې سوه ابي اوستا نه مخکې د عبات چغ لما او تمي فع هو نو تم عبات کو د والله د والله عبادت بعد ت خل بله الله تعبدوا الا الله الله تعبدوا الا الله يا قوم عبد الله يا قوم عبد الله يا قوم شو شپک زله درې پیغمبران دي آه درې پیغمبر رسول پیغمبران دي نوح علیہ السلام الله تعبدوا الا الله عود علیہ السلام یا قوم عبد الله صالح علیہ السلام یا قوم عبد الله شعیب علیہ السلام یا قوم عبد الله او پاول دوی آیات کے ویلو الله تعبدوا الا الله او اواخر آیات کې شپغ فعبدوا فاعبده وتوکل یو مثلا عبادت او توحید یو اللہ امنی عبادت پماند یو والد اللہ صلح دویمہ مسلح چا عالم الغے پپٹو سیزن خبردار صرف یو اللہ اگنی دی ماخص خص آیات نمبر پانچ و گورے آخر دا آیات یا علم ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بزاد صدور پویږ الله چې پهسیون کېدن نه پټدي اووا چخکاره کې یسیې په دواړو بانې پو د الله وې پو دی ان هو علیمون بذاې سدورره نو یالهمو مای سررو نه مایلیون ان علیمون بذاې سدور دویم ځ شپګ مايات کې وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّا وَمُسْتَوْدَا هَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ دعا بیاو گوری آیات نمبر بیا آیات نمبر چودا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نِشْتَرَي بَل حَاجَتْ پورو کولوالا بغیر زدن حاجت پورو کولواله دایوالا دا بیاودر سمايات ګورې ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب سَتَل يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور بيش په آیات يعلم مستقر يعلم مستقر ومستودا وكل في كتاب مبين بيادر مزل هیڅ کيا د او الله اله الا هو بیا پسلورمزن لا اعلم الغیبا لا اعلم الغیب یو در شمایتو بیا آیات نمبر گوری پچاس یو کم پچاس ما کنتا تعلمها انت و لا قومکا من قبلها ما کنتا تعلمها انت و لا قومکا من قبلها تپویا نویز پو اگمہ بیا آیات نمبر 55 ګوره ان ربي على الصراط المستقيم بشکا رب زما پنه غلار دے ان ربي على 55 ان ربي على كل شيء حفيظ ان ربي على كل شيء حفيظ رب زما فار یو شین ساتونکو نگبان بیا اخری, آیاتو گورے آخری آیات ګوره او بیا وګوره لله غیب السماوات والارض اپدی دعا کي ذکر کي درود علي سلام او حضرت لوط عليه صلوات و سلام د حضرت ابراهيم عليه السلام سره فرشتي را او د فرشتو په حالت پویانو فرشتيونو سره را له د فرشتو په حالت پویانو سه ولريد کړه دے مخته او ته یو خدای او فرشتي د ابراهيم عليه السلام په حالت پویانوي که پتوه چه دا فرشتی دی او انسانان ندی نوولی بولی سخیلیتاو او ابراهیم علیہ السلام تک پتوه چه مرد پارسخی که دا فرشتی دی او انسانان ندی ناغبو ولی بولی سخیلیتاو فرشتی دا پیغمبران په حالت پوینی دی او پیغمبران دا فرشتو بالد بنه پوي ني پوي سوگه يا لم ما يسر نو ما يلينن انه عليم بذات السدور يا لم مستقرها ومستودها كل في كتاب مبين فاعلم ان لا اله الا هو لا اعلم الغيب ما كنت تعلمه انت ولا خوفك من قبل هذا ان ربي على كل شيء حفيظ لله غيب السماوات والارض او غره حاصل دا چې ابراهيم عليه السلام د فرشته په حال پوهنه دي او فرشته د ابراهيم عليه السلام په حال پوهنه دي لوط عليه سره فرشته په شکل د نو جوانان لو تعالی سلام نپی جنې چې دا فرشتي دي قوم لمن دې والے ما ول شرمنده کوي ما ول سپکوې او ګوردا خوځما من باندې دي دا پت نو وځي دا فرشتي دي فرشتو ورته لو تعالی سلام پروا مکه الله مونږ را لګي لاستاپ کوم پت بای باندې چځه تبا کوم الله ویری دي صباح پټم کې نوې الې سصبحو به قریب آیات د صباح نه به مخ ته به نه کې چې زره تبا کوي او شی سمسله جنو لله غيب السماوات ولار زه مسله درما مسله وګوره تسلي ترغيب التبليج دا مسله اورس او مخلوق تا څنګه چې حضرت ابراهيم موسى عليه السلام رسول او خلقو موسا علیہ السلام واقعا به تور تسلی ذکر کئ ترغیب تبلیغ او په تسلی باندې واقعا ذکر کئ د حضرت پتو مسلو واقعا د موسی علیہ السلام بیان آیات نمبر 12 وګورئ دولسم آیات آیات نمبر 12 فلعلک ترکم بعض ما یوحا الیکا و یقوم شای چته پری خودونکه په بازه اغه مسله لرا حکم کولې شتا تا ول ته باز مسله پری دی د پاره ده دی ابازه مسله مسلده توحیدا مسلده توحید پری چستا سينه تنګيږي پاره ده وجنا اي يقولوا لولا انزل عليه كنوز او جاءه ما هو نگو رے مسلح پریندے مسلح بیان کا داخل ته اور سوا پر ترغیف تبلی پر شجاعت باندے واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام بیانے چو گرہ موسیٰ علیہ السلام طولو مرکے بیان دے مسلح کڑے نو پاخر آخری آیات کے وئی ایلی یرجع الامرو بیان د علی زکاوکا ٹوڑے فیس علی اللہ تا واپس کیگی نستا دا بیان نوستا چی غیبا مات یوزل واپس کیگی زبا بدلی دلکوما اوی تاوی اینا مصیبت نو دی نو توقل علی حی ترغی فی تبری زانوس پار پارا فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَازِمَايُ حَائِليكا وَذَاعُقُم بِصَدْرِكَ نُ إِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ پښې کړه څومره سړی ما شاء الله کتاب وز احد چې د مصالح کنه بدلای لوسي کیه په دې دلیل خبرونه کوي مشرک ته دلیل پيش کوي ته چې وي پیرباباځي مواد افل لخوا توغه حا کنه وي الله زي مواد الله پوه دی یا لم ما يسرون وما يودنون انه عليم پیاو دا به پیا دې په پات کې دو او په امانت کې خودلو نو الله الها الا هو ر بیا وی لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا علم الغيب نو ما كنت تعلم انت ولا قومك پیغمبر انت اوستا قوم په خو پې ما پو کړې تا پتنوا زکه ما ان ربي علا كل شيئن حفيظه ز ساتن کي پهر سزباندي پوش ساتن کي ما پهر سزباندي ابراهيم عليه سلام مي پوئ کا لوط پرشتو پتنوا نو لله غيب السماوات دا د صورت مقصد دي خدا سره عثمانه او مشکل زيب شروع کوم پہمدادونم دا اللہ چھے مہربان آمدے مہربان خاص علف لام را اول ترغیب اور کئی قرآن کریم تا کتابون دا کتاب چھے دے حازہ کتابون احکیمت آیاتوہو مبتدا دے و خبر دے و کسی میں سی جوڑی کری غمم نیچی روحا لن دا قرآن احکیمت به مبتدا په کلاس ترے حازہ کتابون دا کتاب قرآن چھے دے احکیمت آیاتوہو احکیمت ایاتوو مزبوط شوی دی ایاتون د دې دکشيوی دی ایاتون د دې د حکمتونو نا بیا بل بل سم فصلت بیا بیا بل بیا شوی دی بیا بل جدا جدا بیان شوی دی دوا دے سره په د بشارت سره پیتبار دو وعید سرا پیتبار دو یری سرا ملدن دو طرفات با حکمتا حکیم او دو خبیر ذاتنا وح دا چه کتاب دے آیاتونو تیو گورا سورتونو تیو گورا مناجرو تیو گورا ایسو تیو گورا دازدہ کرو رہا کتابن حکمت آیاتو سم مفصلت ملدن حکیم خبیر پدے خبر یو عالمون عالم جورشه قرانه شیخ القران الله دې په رحمت نورېږي مولانا محمد طاهر اوسو شیخ القران خلک کم شيخ القران یاد شيخ القران شیخ العربي والعجم ز مختصر کړه راشم مراد دې چې اغه د عربو د عجمو شیخو د قران ماهرو پوش مولانا محمد طاهر رحمه الله پوش اے. یوه می موزه ده پنځپیر صدا خواکه یو کلی راځي کالا ها کالا در هغه ذہن کې الله دا, دا شوري چې دا قران زکم ما ترا چی یره خلق می نپریري مليان می نپریري رسو کوم او زماره شو چې قران زکم دا د شپې اعظم ما چې تاسو واخ د شپې راځي ماته ووړ ډې په زبتا به زار داس قرباني خلکای ښه پس تا دا پلان ناو کنچه پیسی بگی دا اوز داوت نو هغه به د بانگونو یو گین مخکې راته راتا مخکې نو چې هغه براگه ما با اغا سا خم محنتو که اول لگ لگ بیار نمه نمه رکو بیار رکو بیار دودا سرورو اب اغای یاد که چه خب ازدک ما ته بی وارا بیار با تا مولو بی اق جمع تا زانده مولایان دی کنه قران سره ویلمه تاسو دونه ما ته به نه پړ هو پخلا غلا به دل ته یو طالب به دا کوډین راتړن قابلیت دا مخول قران ما چی لیکله بایسه یاو دا غرمه ټیم په سرمه کې بوډی کې راته ایمان نپری مه خیر دی وکړه از سبا خوب نو کوم نه ما کله خبر شلو شکایت پوه اوسه او ما دا خلاصې یاد وردا مې ما ته وی دا خو خړی ما ته وټیب نه ميدای ویګې بس لیکه زبته ویم دا بایسګه جو شو در سره جرمکه وراته غریب بهر حال نو چدی کې کال کې هغه قران زده کړ نو چې قران ما ته چې اوس بس کومه جمعه ماته با اوس پټې سپاره کي ما شومان ودا علي با تاثیر ما او چې قران ما چې قران درس مواله کېږي مې و چې جمعه کې کو نو بس و چې دا په کشته یمارجو کنه تاسو په پټاله قران ویلې متصدوون ان سبیل الله خیر پټې ورو سپار ما شومان دوا درې ورځې کې یو ورځ د مستر جمعه کې به ورو خیر هغه وې مولې سپوږه چې هغه تدا کم دینه معمولا شوي تا تاسو یې دم کړه چې تداګه کله سپاره کوي له مسجد ما شومان ہوتا تدا کم زینا انو دغه چې بوډاګان ما سره مرګر بوډاګان سمې وخت راځي سبتور جمعه ته خیمځري مونځو په مونځه سره کو په ها نو خو د استاد نه پوې کړی دغه روړو روړو ها غیر الموضوع عليهم رضوالین تا ما سره جمع یو ټکی بوډاګانو سره دا قوم ما شومان سره دا ما یادا اګه سری ټول جمعه کې کار شورو نو چې کله راغې توبه څه پوې غوړ به وي نو بوډا او ته چپس غیر موضوع تا مون ته سخو دری دي ګور هغه ته خو زم مون نه لري مخه پیسې مخه زادمه ته بده بدبخت تا مون ته خو زم مون زم نویسی کړي اغه زم کې سب نه کی او مونږ د ازید وخت هغه مون ته مستر جمعه غي په سپاره په یو کړو په منځ په یو کړو وای ماته ویل کته خلق ته قران نه ته قاعده یقولو څنګه یاد کړي اوسو می تقادون چویره تا ته ووم بلته ووم تقاله په څهګه پوي د قران او درخه مې مال چې سبا او چې ما سره مناظره وکړ غوړ غوړ ټکې ویل داسې بیا یې درن و چې تاسو به زمو لیان نه وانه متوبوسه مناظره کوي او ماته وی چې تر قال يقول موليان راوتر په قال به يقول ترجمه کوي او مال چې زب قال يقول په معنا تاسو په قال يقول په معنا نه پوېږي او زه قال به يقول په څنګه پوېږي قران کہ اللہ او وکال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن وقال الذین قالوا قل مشرو قالوا قل مشرو یو شپ کی مولا کم کوم دلته په یو شپ زار مولا شوی دا پدرو یو کال کې ده مهنته غذایا تنه غخذ کړو ا بیا دا شیخ نو قران و بیا دا شپ ویل او بیا پداش مینا کې وې وقاله یقول وې د سره م چېره د بشپي مولا شیخ پته نه کم د نه د نه ملا شوی یو شپه کې او ما و چې تاسو د قال یقول فمعنا او فمقصد پوي نه او اگر کذ قالا پيقولو په صيغه پوي نه ما یو شوی خو دې په معنا او په مقصد پوي ما او تاسو په صيغه دې په صيغه نه پويګما خو تاسو په معنا او په مقصد نه پويږي په مقصد لازه پوي هغه نووسه متا د نړۍ د نړۍ د کتابونو وینې چې څنګه قرآن درس کوي وا په معنا او په مقصد الله د قرآن زپویا ما او تاسو یې په سیغه پویې کوي وځي په مقصد پویې کوي ما پوه شي د بازار دا وینې ته مو دا داوي الله تعبدوا الا الله بندگی باندې کو دي چا بيدال لانا بشك زده زستا سو په اړ طرف ادارې رم يره انکه او زره درکو انکه بخنه واله خپل رم نه بتوبو بسي الله تا فز بدر کی توث فز خ سات راغه نيټه مقداری پوری دنیا کې اورب کی اب یو خاوند قران دا فضل له درجه دا راکنه فضل فزله هر یو خاوند قران دا فزله درجه دا جنت زادالمسير جنت مانك توحيد د قران بدله جنت ته رو را او توحيد بدله جنت ته او کده واو له د بهشکه دا يارګم پتا سو دا صاحب د رجلو خاص صلاته دې واپس کدو تاسو لري اضا الله پرشري قدرت والا الا خبر شي بهشکه د الیق پلی سینې د قران نه سینه bale مخ bale شابه ف نه بو ک تابه کم وه ورې ف نه هم ړ زهورې هم کتاب شادو غورځ د دپار چې ځان پټ کې د دیناله خبر ش و اټ اچې ی شوونه سیاب به چې اچی پټې ځو پجامو په جامون کې ځان بیا په جامو کې پټکه چې منږ د بایان د پیبرخوارو اوسم فګونو کې ې الله دے پرشیر رحمت النور دی ویز مادرسہ کې ما درس کاوم زالم مدرسہ ولار پغار نو د زیارت په ولر د ثوابي میلي او دا خلک په پغاردار باندې میلي تا ته نو ملیان بوتوي چاله کړ د دې ملګری आवाज ور نورې کې بیا با کفاره ورکوي په وګونو نو چاری بطلل نو په وګونو به کوتکلکي ور کړې ودا نو چته بیا په صحیح منډه والا یا بزو الله څخه لا شويو دا سارو خدمت دغه څنګه خل لا راغله چې دا لوګړه چې خدا ګوته خدashe یو کنه نو په وګ کې س بیان اوریدل راغې استاد بس کفاره ورکو ما خیال نو سخه کې کټه را منډواله نو ما جلب دا ټینګاو نو لاس نو وګ نه می ګوته هوته دا س کفاره ورکو ما په پنډه مولا می आवाज اوریدل وي خیر دې په الله خو بیا داسه مګا دا د دې لاس کې شريعت او د دې لاس کې معاف د لاس کفاره دا هغه د کفاره خوینو وسم په خلکو کې راځي اوس مولا ک ماور دي مولا یو کس د جلبین لاغه په خوا مخ کې هماتې وي د پیړانوي چې د دې ملات اس کور کې ملګرې خلک ګمرا کوي مستاخپنا خواهده نوسته وزن خلق گمرا کومینا مونخوه رو پو یگو پی خواهد پیرسه ویلی شده گواره بیانوانو رو ده دست دست کهی خواهده ایتا پدره کم چرگا کم سخه کتی قربانی ماس را که هرسه ختم شو بیا هدا خود پیران و منخته و داغی پنمونو نزرانه و شکرانه و دست زنو داتور بیا بندیگی رو را یستا غی شعون سیاو هم بیا مکو داغسه خیر دی. خوس دکړه خو بیا مکو دا د دې شریعت او د کفاره یا لم ما یسر نو ما یون پویږي پاسبانه چپټي واچ کارکه به شک د الله په مودو د نو د سینو اوس الحمدلله الله داسونه پیدا کړ ها چې خفیا کور کیږي بس هغې غوا پستانو کمرو کوه تناستي اغه یو ریزان په پوی کې کاغه ما چپ موند دلیل اوس وورل موند دلیل اوس ما من دا بطن فل ارض لا لاهرس قها دلیل اخر نشته یو زنده سر مکه کی مگر پال رزق دا غید علی الله عند الله دا الله سرګرز دا غید من الله خدا علی ذکر کله لتسلی چې ما یاره بیا بس خورما آہ علا یعنی پما داست پما لازم نیدی خو یو قسم ما بانده لازم دی چتا میں پیدا کری زبا اللہ خواب خواہ خورا کدر کو ما کم انگائی داو ٹھیک دا لگ تکلیب بئی خو بغیر رزق دے نپرے دمان پوشش وما من دعا بطن فی الارض الا اللہ رزقوها وی لا من تا جامی نفحات او لاې تعلیلی یابددون را دا د یا کوون را نه کار د قطتن یادده ولام د تعلیلی په یا عابدون باېزهکرکی دی راړی دی یا او کوون بابلکل پقطتن ما یادوه وما خلقت جنناول ان الله او کوون نه د سلی عابدون تم بعدتله پیدا کلی تمما خوراک د نې پیدا کړ نو چلام ده تعلیل ماد پا عبادت رو لے دے نو دیئے اکلون بالکل میادوا اغا زما کار دے ستا عبادت کار دے پوش ستا کار دے عبادت او زما کار دے خوراکا و رزقنا اما من دعبتن فی الارد اللہ الله رزقوها للہ خزائن و سماوات خود اے گوارک دے مخلوق پلاس کے کله مخلوق پلاس کې وې نو ما او طالب بچایو کپ چېم نو راکړې کله مخلوق پلاس کې وې نو ما او طالب دوړو یو بورې نچيو موټه علم نو راکړې خدا ته چا پلاس کړی <میدان> لله خزائر السماوات وګورا پیغمبر دې ني وې دې هغه منافقینو چې اخلقو د پیغمبر چ سوره صحابه دې پدې خورا کو نه بنکې قدریس خونا بانک لا تنفقوا على من عند رسول الله خرصف مکوې چې لاو تسنشي نا لا وی لله خزائن السماواته تاسو د بسېو تاسو د خزانه سي ماس رچکه مخزاني دي تاسو د دا ما در کړی الله وی دا هم زمانه نو دارس كون باسمک الله وی صحیح بیانو کا سکار عبادت ته و يعلم مستقرها و علب سباكمه چې ستاسو رزي پیدا کما وي ګنه چې ستاسو رزي پیدا کما ميا ري غوي يعلم مستقرها و مستودها پوي الله فزيد ادره د دابی دابه باندي و مستودها او پوي الله فزيد امانت کې خود رده دابه ځای د پاتې کلو دنیا کې او ځای د سالو د د کې چې دنیا کې کم ځای د پهاخرت کې کم ځای یا ځای د پاتې کې په قبر کې او ځای د پاتې سالو په پا حشرو پ قیامت کې یا غځ د د د مور پررحم کې چې کمه نطفلاړ نوغا ځای کې چې سوه وخت به پاتې کېږي. څو ربا پیدا کی او غزه مستودا نه مروت اغه شاده پلار چې د شاده غټ اډو کې د پلار نا اغه نطف جدا شو او غلال رحمتا د منچک نو اغه دی وخت نه جدا شو او پر رحم کې پر وته دا نو پر رحم کې بعدا څو ر و هو دی دا یو الله تا قبر کې بسوره وخت الله تا پتا را په میدان د حشر بصکیږي تاسو رب الله غ الله تا پتا را ټول په لمدا لکې رښتکارا ولو حالن زما پہ علم کی اللہ او ماته پتر را بل دلیل الله ذات چہ پیدا کری اسماء نوظم کی پشپګو لمحو کے موږ د دې مخ کی عراف کی معنی کړی ستت ایام او ثابت ارزاله بر فوبو باندي دل پر چمتحان واخلیستا سو بر فوبو یعنی کناز سلطنت د لانا از کی دې چ کمزې تد انسان نظر نه رسیږي انت نظر نکېږي اغز کی الله مانه هر ذکر ده عرش نما مخې اوبوي وفد عبد القيس راغل او تفوز پیغمبر پښسلم نہ کوي اي نكا نربنا قبل يخلق السماوات والارض اې دا الله پیغمبر زمنګ رب چرتهو چې اسمانونو پیدا نو زمکه پیدا نو زمنګ الله په کمزه کې موجود او کمزه کېو قال نبي عليه السلام اما ربی اللہ علیہ وسلم اکان فی عمائن اغاپ دا سیزے کے اوچھے مات پتن لشتا اغاپ دا سی مقام کے اوچھے دنظر انتہاری تنگی پورش عرش بانوی مقصد دارے عرض اکی موجود دی اللہ لی ابلو اکم دیر پانا چیمتہان واغلستا سوچے کمیوستا سنے خیستا عمل کے احسن عاملہ یودل ترالے یوزل کاف کافوہم آیات کے لازی لیبلوکم احسنو عملہ آ یوزل سورتِ ملک دویم آیات کے لازی اللذی خلق الموت والحیاتا لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ اکسرین دے مہلے نا خیستا عمل امتحا نغلی چه کمیو استاسو نا خیستا عمل کئی لگا عملو کاخو پا تریقہ دا پیغمبر ایوکا دیر سفیدہ شو ابو جہل دیر حجو نکڑیو دو پنزوس پنزوس حجو نکڑیو خانہ کعبی جوڑولا بیت اللہ جوڑا و حجانو خزمتی کاؤ ډیر سفیدہ ورکلا نا خیستا خیستا احسنو عاملا احسنو احسنوا احسنوا او اخلسوا چې یو خسته او بل اخلاصي ايکون موافق لشرعه او یو موافق لشرعت وي او دویم دا چې خالصا لوجه یو دا الله د پاره کوم چې الله چې انسان کوم مدد کوم داستا د پاره کوم دا, دا کتاب تراسته دا دین تراسته چې عبور او ټکو کوم صاف واجبات او دویم دا چ ار کا کوم چې په دې واده او شي حديث کې راځي الحب فی الله والبغض فی الله کدا چا سره مینه کوي ام در الله د پاره وکا کدا چا سره بغض کوي ام در الله د پاره وکا لاند نه خبردار او که چېرهې ته چې به شکه تاسوبه پورته کوی شي په دمن نه نوخام با کسان چ کو فرې کړی نه دا بیان باان د د مګر جازورکاره او کورسوو موږ د نه عذااب ته غنی ټې مقرې پورې دخام مخواوا ما یا حبيڅ سشي ساار ک د عذااب لره ی لکه عذااب خوړه نهې دی چې عذااب را او عذااب راو کوم د چېاعذا په دی خلکوړهي. څو وخت د انسان کوم الله و الله خبر شي پاورې چر بشه دا عذاب دی ته نبي الوشوي دینا او نازل بشه په عذاب چې دی پاغه په سټوږي کوي اوس دغه حالت د انسان بیانې ترڅو اسه استو اسو کوم انسان تا طرف خپل مهرباني رحمت علم سيحت ور خیر خير ور کما کې 3 شکنا یونس کې ایو ردا کا بخير زول خير ور کما الله دل خیر نصیب کی نو رحمت بیال ګو مونږه رحمت د دننه وي دی نا امید او مونږه او نا امید شوې الله د خیر کی یونس کې دول سمه یاد کمدار سی ویلو ولا ان ان دل انسان لري ربه لکنو نا امید مکه ولا تق نتو من رحمت الله او کوسکم انسان ته خوشحالي پس مصیبت نا چرسیدر تا نو خام خا وایبد الله تکلیفون انی یا پکر دکر کور دکلمصیبتون بیا اوس مزیدی خوشالیا رالی لے وزارتونو په سیملاودی اومه کا مزه غریب راخ کا مزه کوا عذاب السیئات علی لا تکلفون زمانہ او زمانہ مزیدی په غریب دي سخته پاغه په ماخونه یا رب انه لفرح فخور یقینا و دې مست او فخر کونکو کې ورد منافق مثال دارسه دی ښا چې مصیبات په لارشي نبيات سحبت دله شيخه خوشالیا نه پیدا شي الا الذين مگره کسان چې کله کوي د الله په دین باندې عواملو کنيګ نو دا کسان دي لربخنداو اجر لوي تسلۍ مثال پېښ کړي تسلۍ پیغمبر لم متن جواب شایچ ته پری خودن کي بازاغه مسئلو لا چ حكم کولې شي تا ته بازاغه مسئلو ته تا ته حكم کولې جنو تا ته حكم په کوم خبره کېږي ما اوحي اليك من لا اله الا هو سوره کافر قل ان انا بشر مثلكم يوحا الي یوحا الی انما الہکم الہم واحد ابراہیم اخر دقیم خبر وحی کی آزا بلاغ للناس و لینظرو بھی و لیعلمو انما ہوا الہم واحد فد خلق پویاکا وزائقم بھی صد اصورت ارات کم رارو بادی ومی ینکرو بازہو اب انکار بکید بازی مسلینا چاہا مسلیت توحید دا او تنګېږې په دمون نه نه کوې روژ نه نه کو ذکات د خو خلک کار کوي په ذکات ور ک خبره د ګورو جوونی د خبرهه د خبره برهبد د خبره خو خبر نه خبر کوې خو چې د سن تو مړه بړېسی یاد نهې خو توحید او تووحید د سنو د یادی که نه یاره بعض چې د توحید د واز دی و کوو دله د کتابه یادتونه بیا به ګوری په د یو مسله تا د ټکرا میلاږ وړه په موزرووج خیررا دک سر د دا تکراو ملائی بس فضائل بیانونو جره تخاله کرسو یا نمبر 1 دی ښه وزای خمولایلا او سره ډیره ښه خبره وکړه وزای قمبی صدر او چترو غوند د توحید مسالغه بیان کې ما خو بس پاسی کی به خان ما یوغم کې بیان نور مسلې لګي ها ترغیب مې ور کاو حلګو غونو داسې بو سکلو ډیره ښه خبره کوي او چې کلا د توحید مسالغه مقصد ته بنیادی سزدا ده قضا زیري دي قضا لري او شه لري نو چې کوم باډیګار د مولا او سره دا غه پاسه وزائقوم بسدره فورجه چې مو خو پاسي دوه خو تاسو هم پاسه کی انم شو او چې او صورت سواده آیات انم شو واجبرو ایا با تند درش گئی ایا وای بس کا او ساتین پورا ده یو راګه ټیم پورا ده ما ټیم دې فاتې ده او جاء کوم بی صدر کا یقول لولا انزل دا قران ویلې دی ها ای يقول لولا انزل علیه کنز څه ولرাজি پربانه خزانه دې ځان توي چې پیغمبرې ما ها نو په دې څه خزانه راش دې ځان توي ځه عالم نو در سره سریاب از خود کوڑ دارک کم نے لے گی سیکل دارک کم نے لے بیا با سکے یا راشیب ادھر صلاح او کرلو کن دے اللہ در صلاح احسان ہوں کی اللہ اگر دار چر تنے بے پہ یو حال کین دی پریری انما یقین انتیر اور کن کے استاکات تبیغ دے انما انتنظیر اللہ پاری ہو شریزی موار بلکه وعده جوړ کړل <سؤال> پیغمبر دې د رضا نو راتو کې فل <سؤال> صورتونو په شان درې مفترات دا آیات مکه مونږ باقره کې حل <سؤال> کړو اول کې مون سبق لګ لګوایو تفصيل دې آیاتونو مونږ کو بیا مون صرف مونږ ویلو چې مونږ رسو بیا سکو مانې کو لسورتنا یو سورته دې مون بیان کړي او آیات راتو کې فل صورتونو په مفترایات اندزان جوڑشی و دعو من استطاعتم من دون اللہ رو غالی رو غالی آغا مدرگارا چستاسو پہ اعتماد دے بے دالانا کہتا سرشتی نی او مشرکینو چستاسو پہ اعتماد دے زمانہ بغیر رو غالی چھگے ارتوائی چھ فلانی افلانی اپنے کے دفاع لم يستجیب لكم نو کو جواب در نکدی مدرګارا نو کوم تاسو ته اے کفارو د خطاب دیغه اول معنی جو کوم خطاب دې کافرو او ته اے کفارو مشرقي نو چتا سو په لو مدرګارا نو ته اواز کوې فلاني یا په نېکې راه مدد شې د فلم يستجیب ن کوم نوکه جواب د نهکو دغه مدرګارانو ایکوفارو لکوم تا سووت نشي در کوړ جواب میلا او ننشته سوته نفاالمو نو بیا خپو شوي په د خبره ظالمانو انما چې ب شکه دا کتاب را لګلی شوې پهلمم د الله په پو او پوشي چې کتاب کې دا خبره اصلله چې الله الله الله چن نش ده بل حاجت پر کور والا بغیر دلانه زکات اسو تط پت اوله گه دا چاغه مال جواب نشی را کوله اغه په خبر بانه په جواب سوال بانه پوی نه دی جواب زنه ک پوی نو وینوړید نو زانه خو بیا خو پوشه کنا چې کتاب د الله نه دی په کتاب کې خبر اصل دا, دا چې الله الها الا, الا او پوشه کنا دا چې کتاب چا چاته شي کاپروتا او که خطاب مسلمانانو مومنانو ته شنو مالدا فایل لمیس تجيب نو کا جواب دنک اے مومنانو تاسو ته دے کافرو چتا صورت وای اے کافرو خپل مدرګاران من ته خوای تاسو مدرګان سکړي ارونی مازا خلق الذين او خوای کنه منغه ما او خوای نو چه کافرو تا سولا جواب دننکا پخپلو مدرګارانو نو فعلمو بیا مانا فسبتو چه خطاب مومنانو تشیر نو دو فعلمو مانا بیا بسشی فسبتو نو بیا کلک شیدک آغی خوب پویا دی او خوبه دی په مسائل باندې زکه هو غرید نه مطالبه مسلمانان لو فعلمو مزبوط شی ای مؤمنانو په دې خبره چې دا کتاب د الله د دا طرف نه دی او مزبوط پاتشي په پا دې خبره چې الله الها الاهو چې بل حاجت پرو کول وال نشته بغیر د الله نه فهل انتم مسلمون نای تاسو غاله خود کی خودن کی او ثابت قدم پاتشئی پہ اسلام کے او مضبوط پاتشئی اے مومنانوں کلک پاتشئی مسلم کلک من کان نہ سوچ جند دنیا او دې خواهش نه پوره بدل کوم دې ته پوره پور هم ته مال دا غي سزا دا مال دا غي په دې دنیا کې او دې په دې کې کميونکري شي زینا دا کساندې نبوي د راخیلت کې لنان ما غرور او برباد به شګه چې کوم عمل جوړ کړو ځا نه فیا په دې دنیا کې او باطل به ختم به شي به کارا غګه چې کوم عمل کوي افمن کان علا بینت من ربی و یثلو شاهد منو من قبل کتاب موسی ایا مشکل له پدې کې بعد خلک غلط غلط توجيهات کوي و ااسو چوي په دلیل باندې د الله د طرفنا پیغمبر پاک د الله د طرفنا بیان د اقل مندې د عقل په برابرې دی او رګیز د پس شاهدون یو غوا نو بعد خلک د شاهد نه يهودي اخلي وې ما کوي ته یو يهودي راغې او او وی چاو دا پیغمبر پاک سیده اے یهودی را کم جائنه را گلے وی دا خبره را کم جائنه کرا یو یهودی را گئی او د نبی علیہ السلام صداقت بیانه اوکا دا نا حدیث کشتا نا قرآن کشتا کپیو بہتر طریقه کینو منگتیو خیا برراس ولینو بی اومنو دا صدا نشتہ سبور اچھو یهودی را گئی یهودی د پیغمبر تزدیک کئی یهودی کو کفر به ماکه بقره کې ویرو فلما جام اول وی چراشینم بادا سره شو کا پیغمبر په ختم کو چرغه پیغمبر پاغه صفته او پیځندو نو کفروبي کفر یو کا نو تصدیق څنګه کوي دا خبره غلطه ده چې ها لبیا ویره دینه مراده چې دا ته و نه لګي جوړه نشي خبره وین شاهد نه مراد یو عبد الله بن سلام اگر عاقله نو خو مدینه کې اصلته یو یو سورته رود ده سره مکیه او هغه مدینه کې نو وینات ټول سورته فقیره او دایا آیات بږي مدنی دی چې خبره ته جوړه نشونه کلا آیات ته خبره راو ولي مدنی دي او کناوی يهودي راغله نا نه شاهد نه مراد يهودي ر او نه شاهد نه مراد عبد سلام دی دوالغه بده سيدې نه ديغه داغه مدینه موناورې کې صورت مکې ر پرمونو حالتونه کې دا صورت راغلو سرورم پنزم کال شپګم چې دا صورت راغلي نو څنګه هغه ته په پنزم کال د نبوت صورت یونس راغله او دا یونس په صداغلې صورت ده دا پشپګم کا پشپګم کال څنګه يهوديان دا یو دنه به له حساب ته تصدیق بیان کړي نو شاہد نا دوسلا بین مراد دے او جو تے یہودی مراد دے اصلا خبرنا چا شاہد نا مراد قرآن دے شاہد نا مراد جبریل لے شنخ الاسلام امام ابن تیمیہ اللہ دے غریق الرحمت کی مجموعت الفتاوہ کتاب تفسیر کی پتے زیقیر تفسیر صلی اللہ علیہ او د دلایل غ جما کوي را له را له دلایل په دې شاهد نه مراد جبريل شاهد نه مراد قران واحد ازاده شیخ سبزم مختار ده خام نو یو د نبی علی سلام بیان د عقل په برابرې ده اغه څنګه بیان کې اقل منی ها بیا ک بیان نه دا غدا بیان د اقل په برابرې ده دویم دا غدا بیان چې ده یا تلوہو الگید دا غد بیان بسی یو شاہدو دا اللہ دا طرف نا شاہد سوگ دے قرآن قرآن واہم آغا سکر لے سنچ دا پیغمبر بیانی واہی اغتا پا دے شوید شاہد نا مراد کو واہی دا غف بیان برابر شویدہ جبریرم دا غف بیان برابر ایراغ لے او دریم نقل و من قبله کتاب موسی داغه دا بیان په خوانو کتابونو کې مو پتوراټ کې هغه چې کم بیان کوي د عقل په برابرۍ ده هغه چې کم هغه چې بیان کوي نو هغه وحیم پدې شوی و دلیل وحی او هغه چې کم بیان کوي په خوانو کتابونو کې دا بیانو نو داغه دا بیان په سوترو کې ثابت شو په دليلي عقلي عقل منی دلیلی وحی وحی جبریل پا دے راغلے ہو او دا غدا بیان دلیلی نقری پو خانون کتاب نوکمو پوشی او اس آیات تو دگی ہے نانا جی عبداللہ بین اسلام و یہودی او ارز من د دینی اسلام احکام آغا تول دا اقل په بڑا دي دی خوا. احکام سورا چې دے اسلام دی نو زیادہ اقل مطابق راغلی دي سورا احکام چې دی ہے منہ روزہ حج ټول احکام معاملات اذقل په برابرې دي ته منځله شو شواروس کې پنځه منځونه دي ولیک دا پنځه منځونه نه وراغی دي نو فر شوي نو انسان نبی یاد دهری جوړ شوی او یا بطوی جوړ شوی ای. دا پنځه منځونه نه وای کنه یا بطهریو بلکل د الله وجود نه به انکار کار د سمګ چې بعضې د او یا دویم دا دغ نه به خاېڅغ جوړ شو ص د خلاص کا د پااره به لګیا او لکه سمن چې زنناور خلاک کاாகه او بولو خوب کوي داسې به نه الله د انسان خیال سااتې خون په مو کېه ټ او دا ټیمونونه په داسې وخت فرس کړی لی که هغه دا غندون و نه د غفلت نه خپل دین سره پیوسته کوي ساته 551 کیږي که نه توله شپته را کړی پسکی غفلت کوي دوی غافل الله و چولمبه پاسه کیږي نو شروز ما په دن باندې وکا ما ته توجه وکا ما ته سجده وکا زما سره تعلق پیدا کا هدنه صلات المستقیم غفلت نه وښا افورن تعلق مساله پیدا کړ بیا چې مونږ شي نو په کار له یاشي د دنیا مشاغل وی مشاغل وی نیمه رستې رشوا اsene د دنیا په مشاغل کې مبتلا نشو تور عمر فورن په نیمه شغله کې ماسله توجه ساته نیمه رازدارانه مسفیخین نیمه سپاده له فورن توجه ماتوکا اسنه چه په دې مشاغل او کې ممتلای ممتلای چې زنده یې نشمه چې تغه یاده نه جوړ نشي تاش خلاص کاکه به کې او دې زغ پکاته ها زګنه یې نشمه ده دې بده نه جوړ شي تاش خلاص کاکه بلګای غیبت نه جوړ شي نو فورن توجه ماته او کپرنی ما رسکه رزق حلال حلال رزق کټلو خدانو بالا سلام جوړه مازیګر ټیم وری مازیګر کې هر انسان خپل کار را غونډي زیمیدار خپل تطبیق پروګرام راغونډي د کااندار خپل ګل راغونډي ولکه بس اوس ماجیګری شه ها اوس کار راغونډو نو آل sene هغره توجه ماتو کا د دنیا کارونو کې مبتلا یو کاونو راغونډي خود راغونډو لو پوهکه زماد دین ته توجه کا اسنه چې زماد دین مدې مشاغل پلا غونډولو کې لګیاي لګای راغونډولو کې ماته توجه يرنه کې مها تیار ولګېدا رانه ختمه شوا ار یو خپل مقصد باندې ودریو مقصد ته روان دي خپل مقصد پیجن چې زما د دې مقصد دي زما سره تعلق ساتل د مقصد دي دنیا کړه دا نو ګوندې مکوا چې خوراک دي اسکاګ دي هغه به مقصد نه کیږي نو خپل مقصد پیجن چې تیار در باندې روانم تیار شوا رس ختميږي نو ګوریا ساته مقصد پیجن مقصد دي ما سره دې په وخت او شپه د ما سلطان مزيواله کا ما سلطان زکا چې نوسته شه دادونه غفلت را روانه خوب وردا ورزی نو دا غینه مخک ما آیات کا اسه نه چې غفلت کې وی رازی او په غفلت کې پری ورته د شپې بلکه غافل بلکد غوی غند پاتشي نه اول تعلق د مول دس ما سره پیدا کا غینه پس بیو دشه دیو لري نه حدیث کرا زی دما سوتن مون نمک خوب صحیح نه دی ولیک تا په خپل تط کې برابرام شي نا موز بک نو بیا بود کې مو باز یو سړی ټک دی بیمارې نشکي خیر دې کا خود عذر مسله دا او دا باز خلکو کستړې مالکه اوس تم ل بیا پاسې نه نه بیان شي پاسې دی ورو کم قانون د رب ال عزت هغه د انسان زمون خيار ساتل زمونګه د حالات او نسبت مبني هغه ځونه فرسکري څار د غفلت دي ما سوتن د غفلت دي مازه ګر د مشغله دي ما د مقصد را او کیدلی مسجد نیموره اس نه چی غفلت اور اس پدشي ما ته و جوړ پیدا کړ اوس قدم نو یو زناورونکو خوراک اوس کا کول د قصبه وای ګر زهره کدا مون نه ونه الله <سؤال> بدر سره پیјанدل <سؤال> نه د هرې بدر نه جوړ شوی چې دا اصلي وي اوس خلکو که आवाज الګي आवाज په موږ کار نه کوي کنه ته چې په دین نه پويږي او ته دې پنځم منځو نه ټیمونو نه خبره چې دا پنځم منځو نه فماول پرسکريار بس مله بس پنځم منځو نه دین نه نه نه دا هر یو اسلام حکم هغه د عقل په برابر حجر وګورا ادارنگی زکادو ګورا روجو ګورا په سالم کال کې په انسان کې یو قسم جلاسیم پیدا کی هغه جلاسیم د بدن د په نهایت مزیروي رتبای سبب ګرځي نو چې سالم کال کې یو له سمیاشو کې جلاسیم پادشي او سبب د نقصان د بدن د په اړه نو الله په فورا یو میاش راځکړه چې هغه جلاسیم په خپل ختم د بدن نه اه جرااسیم په یکسو نخت میږي اغ جاسیم په نرو دوایانو نخت میږي خ میږي په دی چاغې ته خوراک ملاو شي او خوراک نه میلاوي دل دا په سر راې پرووج سره نرووج کې د بدن صحت میلاو شي په نم ګوره او کال کې کارخانې د پاه صففایانې کوې د قدرې چوټی وړرکي کې نه ړرکي که دا د کال قدرې پنه دا د کارخانې صفه. دنصففایم ده نه دمال سفام د کار کېمال ګټې ګټې راړی په پته نه پوېږي لکه د کا حاله دا, دا حال ارکات نهړ مال بم د تبا بدن بهم د تبا او غ ببد نه جو چې مونونه کې پوهشي معلوونه تبا بدن تبا غ به جوړ شووغسې به د کوې مننسباتې شي بیا نو اې یو شکم د اسلام هغه د سره هغه د اقل په برهبرېدي. شیخ الاسلام امام امنی کتاب لیکلری کتاب العقل والنقل او داغه شاگرد امام ابن قیم چې داغه کله تعریف کې قصیدې دنیا کې نوای فقره کتاب العقل ور نقل زما د استاد کتابو ګورې ولولې کتاب, کتاب جدا آو کتا العقل او نقل داغه د نړۍ کی نظیر او مثال نشته او پای کې د را راغستلې دا ومنګی تقويم العقل د شیخ ابن ال... رشد کتاب دی بہترین کتاب دارنگی دا شاولی اللہ رحمه کتاب خجت اللہ البالغا پو اصولو دا دین بالی اغلی کلی رے بہترین پوشی نو اریو شیچ دے نو اسلام ناغد حقل پا برابرے دا نبی علیہ السلام بیان چکمو ناغد حقل پا برابرے د اللہ دا طرفنا ویتلوو اولی گی دپس یو گوا چاگوو وحیوا دا اللہ دا طرفنا جبریلو دا اللہ دا طرفنا پوځي او markedan کتاب de Musa al-Isra Imamun Peshwa wa او سبب د میړه باندې دا تورات دلیلی نقلی لودا کسان یقین او باور کې بیې پدې کتاب چا چې کفر کې بیز ډلونا یی د پشان یهودو د سارا نو وزید واده داګره مکه کا پشکر نه یقیناندا قران دی رښتیا تر افرا افسانه علی کنځه دا ایمان لري سعودیہ ډیر ظالم دا چا نه چا جوړی په لادرو دا کسان پیش بکړی شی د خپل افسره واې بګواهن اشاج مد شهید واې بام بیا حق پر ما فرسته دا که څان دروغ چرغ ویلو په خپل ربانه الله خلقو خبر شلاند دا لاري پزاره مانو اغه زالمان کم خلق دي دا کی شکی کوي اخواسک پیږي ظلم جاتے کی اخواسک پیږي قال بي گناوي نه اخواسک پیږي زالمان دي وای کنه جاتے کی حقونه وینا عام دي ظالم په خپل حالت پیږي خو يوبل زالم چخل کي نه پیږي نوغه تا لا فو کوتا او په موصولو سلسل سره بیان عارف المعارف الذين زینا معنا کسانه يسدون عن سب لله چې بندي خلق د الله د کتاب نه الله کلال نشوره قران نه قران موایا طالب من کي زنانه من کي ټيپ تي ما ته ريډيو تي ما ته قران په مندای هنس د الله د الله نه او کلوه ماده په کداوي د په کداوي قران کې دی په ک کو غواړم لړ او خدای کوم مننه کوي نو د پایرت دي انکار کوي دا کسان لري د اخلاص دي د الله نه پزمه کوي نو به وی د الله نه سوق دوستان چې د چند پکريشي او د دوستان پکريشي د الله عذاب دوغنا عذابوله ملي وی غرو دی لا داوري بوله دوغنا عذاب علت د عذاب نو دی چې اوریدل وی او نو دی چې لیدل ندیکو قوت طاقت او یعنی سرت طاقت نه نه پکوران ځان پوي کړيو او سرت طاقت نه نه قران پی ني پځان پوي کړيو او ني ليدلو ا چه ځان نه پوي نه کا او او دني ليدو نو د جهنم يا نو صفته نو زكوي جو ذا عفو لهم العذاب سنگد جہنمیانو صفته اعراف کثیر شی وی کنه ولاقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون اولئک کرنام دثم دا کسان چې تاوان کې غرضوري او ګړه د دریو سیزنونو باندې که بعد قیامت کې تطوس کوما ان السما والبصر والفؤادا كل اولایک کان عنه مسؤلا دستون کو نه به تطوس کوما دغه ګلون نه به تطوس کوما رنه به تطوس کو قیامت کې چتا لمداس باب درکړو تا په ولزانو پوه کړې رک به نه کله دی د تپوس کومه کله وای به دقرآان په باره کې تپوس کومه هو لځې کوله کاولې قوې کاسون نوقران په باره کې بهته پوس کومه د دیدې آاعزا او خاو به باه کې بهته پوس کومه نو جواب تیار ک نو چې قران د مذكر نو ته پوس باور کې پدې دریو اسبابو د ځان خپویا کو نو جواب وسې ور کې او رب بشری دینات ته جوړ کړو د الله دلا سلام لا جرما ماخا ما یک نن دای بے پاخریت کومل احسرون د تاوان یاره لا بشکا کسان چې مان ورو پدې صورت په مسائلو صورت کې سو مسائللی عبادت دا ناو کې پویا لاو غنې دا سل بیان کا په بیانو لکه صبر او بکیه تسلی امل یو کنے ک انیک امداده چدا مسلی خلکو تور سوا واغبتو ال رب مواجز وک خپل رب تا اخلاص وک خپل اخ رب نو دا کسان خوندان د جنت دی وی پدې که میشا مثال د دوو دلو چې یو مشرکین دی بول موحدین دی کل اما وال اسم وال بصیر والسمی پرشانت دا غلونده وال اسم پرشانت د کونده د مشرک مثال د لوندو د کندې اغان اوري او نوینې چې قران سره نه یا دا غد مدذګار مثال د لوندو د کندې خبر نه ده والبصیر وسمی او د موحد مثال د لیدونکو او اوري دونکو اغه قران ویني قران اوري او په پوهه ده یا دا غد مدذګار مثال د بسیر او د سمیر ده الله اورهم اسماء اصمه و عرا، او رمان و نمه، ستاس نو و نیان و نور اولانده و کانده، نو ده چالا روانه؟ لنکون باباله، چالا؟ لنکون باباله، او اغا آلاء چه اغا اصمه و عرا ده غیلن و ایه، تل زولت نشتا اغا تارزه که وایا نو اغا با عوری ارزه موجود ده، تا اغا لونکون باباله روانه، چاله ده لنکون باباله، آغا چھے پہ ستڑے والے رازی غائب دے موجود نرے علیہ السویہ نے آیادات والا برابر دے پہ مثال کے دوالا برابر دي یا علن کن دے بل حریدن کے علیدن بل موجود دے حاضر دے مری گنا خوب و جھوٹا پہ نرازی ستڑے کی گنا آب بل بلہ موجود نه دی غایب دی مر له سړی والیو جټه پیراځي غوله برابر دی زه آیات القرسی باندې مکافر دی سوچو وې دی فلا دی وره مړه تاغه چاله ځي چاغه ستړی کیږي تاغه چاله ځي چپاغه مرګ راځي تاغه چاله ځي چپاغه باندې جټه خوب راځي تاغه چاله ځي چاغه دا سیک و ساتو علم مصر نشتا و وسع کرسیوهو ولا یعودوهو اسطلقی گنا علم فراق ده آغده سنتون ولا نوم خوب و جوٹا پی نرازی هو الحیو همیشه جونده ده پوشه کنا نایات الکرسی خوزدکی دا کنا داور دا تووایا و آیات الکرسی بابا ذکرنی لا ردی مانا دا نه منې نمانی داور ذکا هل هست بیا مسلہ آیا برابر دی دواړه په میثار کې دی یا دا مالا دلایل یره وی لیکل لازم او زه دلایل دل اخم یلا سو امیره پیسې نه پویږم قران مینه دی ویل نلیکل لازم نه پویږم په زما دلیل بسې دلته اخم استاد دلیل بدای چاله کستا په یو طالب دلیل پیش کا تاتوه چتوه اللہ ارسکولشی نو تالی سکری دی ووکیره پوزه تا گوره دو سرو تا گوره سرگ تا گوره وقت تا گوره خلت تا گوره اغاخون تا گوره جبه تا گوره دی بندونو لا سنو تا گوره دا زما پا ربانی دلائلی با یوالی کم کم اندام بدر دخیم سنگ څنګه اندامون چلی سنگ دن نا خزانه چلی سنگ دن نا کارخانه چلی واؤ ساروی و میخی تو گورا دن نا واخو او با لارشی وی نا جوڑشی پیو خوشان و متیازی گرشی داغی نا تالا صفا پیدر که نزما در اب دادلائی لی تدخ پل ربانی دلیل ما تا پیش که بس کلم زورت نیش نیش یره ماغو د دې لکلین په سنگ یادېږي واده پوجتو ګورا دې پوجک دو سرو ته ګورا سرګو ته ګورا پدې کې اونیمشلی پر دې دې پدې سرګا کې خلې ته ګورا چبې ته ګورا اندامونو ته ګورا بندونو ته ګورا لاسونو ته ګورا روړ اندامونو ته ګورا مخصوصه ته ګورا بیا کېډ کې دنا کم حالات چرآزی نو اغیت او ګور آزم ما پر خداد دلایل نی تما تو غا پورتو کو توه خیر دا حقوق نشکن ییغه د علم ما له کې اړوانو نه رمپره دا یار تا سکړی دي ما خو نه دیکړی خو زما پر باندې ما دا دلایل زکړی ری او ری دلی می دی تو قران می او ردی اگر چ پوی پنیما خو لا پدی پوی کلمه او ردی می دی, دی, دی تا علم کړه دے ارس دی ویریو بیاپ شکه د شرک بوجي چا په د چړلې تهغه وسیله کیږي لو په کومه طریقا وسیله کیږي وروړه تا له سکړې دی تاکي سپه دا کړې پدی نظام کې پسارو کې پده کې پتا کې هغه سکړې ماته و چې دې مصیده کما په ما په تا کې سکري تا کې سکري ما ته ووایه که نه زمارب خ دا ټول د لایل ما کې پیدا کړي تاکې پیدا کړي دي تا کې سکري دا ته ووا ځکهې ب د ک بیا دا خو کوي لاندې خبري دي دره به څنګه د کومه حالستې ممسله آیا برابر د دواله په مثال کې افلاته ځکرون نوولې پنالی الله پن قبول کوي زړونې ما بما جو کله مازه اورې تو لوهلای ما ستاسو مدرکارا الله انتو کاله او غایب او حاضر دې غایب دې ستړي کیږي زماکه دانشتا شلمه تفسیر الله اکبر به بده جمی مونږ پر انشاء الله خو یو دعا وکي باده کسان دعا مفتی دا ادیب جات حاجتونیری زنا ندی ناری ندی نا بیماران دی ہر دیر تکلیفونو سرمخ دی داغی سا حاجتون دی اللہ دی داغی حاجتون پورا کی اوالا دی زمین حاجتون پورا کی داغی مشکلات دی الله پورا کی سا زمین دا مشکلاتو سرم سور بیماران دی اللہ سی حتونو لورکی پاپ ری شنونو دی کٹونو کی پراتی دی یا الله سورہ نوخاءل نہ چې د خلقو وشو کی یا الله ټول دغه وزن ورکې الله موږ د خپل رضا کار واله الله علما موږ مرعوب کا د خپل ځان منه موږ مرعوب کا د خپل ذاته مرعوب کا ها الله زموږ پر ملک امن پیدا کا یا الله بده من یا نه د خطه کا قران او سنت او نظام جوړ کا الله زموږ په حال باندې رحم وکا چې سوق دې زې ترازی زمونږ مرستکه یې یا الله زمنګ تایید کای زمنګ نصرت کای نارینه زنانه عوام ته دعاګان کای هر قسمه جانی او مالی یا الله دا غی مالونو کای دا غی صحتونو کای دا غی کوډونو کای دا غی په بچو کای دا غی په هر سیس کله اخر او برکت واچو امين الله زمنګ دنیا دا غی او زمنګ دنیا او اخرت له خیرسته کذ مفحر بن رحم کربنا وتقبل منا انکم تسربز د اتوار ورځ وبا آئنده یوټوار چون کې ساره به ختمي